Kapittel 29 Og dette er det som du skal gjøre med dem for å helge dem til å tjene som prester for mig. Ta en ung okse og to værer, lytefrie dyr, og usyret brød og usyrede ringformede kaker fuktet med olje, og usyrede tynnkaker smurt med olje. Av fint vetemel skal du lage dem, og du skal legge dem i en kurv og frambære dem i kurven, og dessuten føre fram oksen og de to værene. Og du skal føre Aaron og hans sønner fram til inngangen til møteteltet, og du skal vaske dem med vann. Så skal du ta klærne og kle Aaron med kjortelen og e-fodens ærmeløse overkledning, og med e-foden og bryststykke. Og du skal binde den stramt om ham med e-fodens belte. Og du skal sette turbanen på hans hode, og feste det hellige innvielsestegnet på turbanen. Och du skal ta salvingsoljen och helle den ut over hans hode, og salve han. Så skal du føre fram hans sønner, og du skal kle dem med kjortlene, og du skal binde skjerfene om dem, både Aaron og hans sønner, og du skal vikle hodeplagget om dem, og prestedømme skal bli deres som en forskrift til uavgrenset tid. Så skal du fylle Arons hånd og hans sønners hånd med makt. Du skal nå føre oksen fram til møteteltet, og Aaron og hans sønner skal legge hendene på oksens hode, og du skal slakte oksen fremfor Jehova ved inngangen til møteteltet og du skal ta noe av oksens blod og stryke det med fingeren på alterets horn, og alt det øvrige blodet skal du helle ut ved foten av alteret. Og du skal ta alt fettet som dekker innvollene og vehenge på leveren, og begge nyrene og fettet som er på dem, og du skal la det ryke på alteret. Men oksens kjøtt og dens hud og dens tarminnhold skal du brenne opp med ill utenfor leiren. Det er et syndoffer. Så skal du ta den ene væren, og Aaron og hans sønner skal legge hendene på værens hode, og du skal slakte væren og ta dens blod og stenke det på altere hele veien rundt. Og du skal dele væren opp i den stycker og du skal vaske innvålene og skankene og legge stykkene mot hverandre og opp mot hodet. Og du skal la hele væren ryke på altere. Det er et brennoffer til Jehova, en formillende duft. Det er et illoffer til Jehova. Så skal du ta den andre væren, og Aaron og hans sønner skal legge hendene på værens hode. Og du skal slakte væren og ta noe av dens blod og stryke det på Aarons høyre øreflipp og på hans sønners høyre øreflipp og på tommelfingeren på deres høyre hånd og stortåen på deres høyre fot. Og du skal stenke blodet på altere hele veien rundt. Og du skal ta noe av blodet som er på altere og noe av salvingsoljen, og du skal stenke det på Aaron og hans klær og på hans sønner og klærne til hans sønner med han. Så kan han og hans klær og hans sønner og klærne til hans sønner med ham virkelig være hellige. Og av væren skal du ta fettet og fetthalen og fettet som dekker innvålene og vedhenge på leveren og begge nyrene og fettet som er på dem og det høyre lårstykket, for det er en innsettelsesvær. Dessuten et rundt brød og en ringformet kake av oljebrød og en tynnkake fra kurven med usyrede brød som står framfor Jehova. «Og du skal legge alle sammen i Arons hender og i hans sønners hender, og du skal svinge dem fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova. Og du skal ta dem fra deres hender og la dem ryke på altere, oppå brennoffere, som en formillende duft framfor Jehova. Det er ett illoffer til Jehova. Och du skal ta brystet av innsettelsesværen som er for Aaron og svinge det frem og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova, og det skal bli din andel.» Og du skal hellige svinge offerbrystet og den hellige andelens lårstykke som ble svingt, og som ble gitt som bidrag fra innsettelsesværen, fra det som var for Aaron og fra det som var for hans sønner. Og det skal tilhøre Aaron og hans sønner ved en forordning til uavgrensetid, som skal overholdes av Israels sønner, fordi det er en hellig andel. Og det skal bli en hellig andel som skal ytes av Israels sønner. Av deres fellesskapsoffere er det deres hellige andel for Jehova. Og de hellige klærne som tilhører Aaron skal tjene hans sønner etter ham, for at de skal salves i dem og få sin hånd fylt med makt i dem. I syv dager skal den presten som etterfølger ham blant hans sønner, og som går in i møteteltet for å gjøre tjeneste på det hellige sted, ha dem på sig Og du skal ta innsettelsesværen, og du skal koke dens kjøtt på et hellig sted. Og Aaron og hans sønner skal spise kjøttet av væren og brød som er i kurven ved inngangen til møteteltet og de skal spise de ting det er blitt gjort soning med for å fylle deres hånd med makt for å hellige dem. Men en fremmed kan ikke spise dem, for de er noe hellig. Og hvis noe av kjøttet av innsettelsesoffret og noe av brødet blir igjen til neste morgen, da skal du brenne opp det som er igjen med ill. Det skal ikke spises, for det er noe som er hellig. Og slik skal du gjøre med Aaron og hans sønner i samsvar med alt det jeg har befalt deg. Du skal bruke sju dager til å fylle deres hånd med makt, og du skal offre syndofferoksen hver dag til soning, og du skal rense altere for synd ved at du gjør soning for det, og du skal salve det for å hellige det. Du skal bruke sju dager til å gjøre soning for altere, og du skal hellige det for at det virkelig skal bli et høyhellig alter. En vær som rører ved altere skal være hellig. Och dette er hva du skal offre på altere. Unge værer, et orgamle gamle, alltid to om dagen. Og du skal offre den ene unge væren om morgenen, og du skal offre den andre unge væren mellom de to kveldene. Og en tiendels efamålfint mel, fuktet med en fjerdedels hin olje av støtt oliven. Og et drikkeoffer på en fjerdedels hin vin, skal høre med til den første unge væren. Og du skal offre den andre unge væren mellom de to kveldene. Med et kornoffer lik det om morgenen, og med et tilsvarende drikkeoffer skal du framvære det som en formillende duft, et illoffer til Jehova. Det er ett stadig brennoffer fra generasjon til generasjon, ved inngangen til møteteltet framfor Jehova, hvor jeg skal ge mig til kjenne for dere for å tale til deg der. Och der vil jeg gi meg til kjenne for Israels sønner, og det skal visselig bli helliget ved min herlighet. Og jeg vil hellige møteteltet og altere, og jeg skal hellige Aaron og hans sønner for at de skal tjene som prester for mig og jeg vil bo i telt midt iblant Israels sønner, og jeg vil vise mig å være deres Gud. Og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova deres Gud, som førte dem ut av Egypts land for å bo i telt mitt iblant dem. Jeg er Jehova deres Gud.»